Bueno, hazi da baitare aurten urtea, 2 mila garren urtea eta azte azken ero bezala, ba gure ekin daukagu, ba telefonaren bestaldean, Imanol, gure literatu, kritikaria. Kaixo, berrión, Martín, urte berri Imanol. Bertin, urte berri hon zoi ere. Zemoz du urtea. Bueno, hainbatean. Uh -huh. Hainbatean zer da hondo. Bai, esanlike. Venga, home, baiet, buru altsabar dugu, etortzen eh? ginen gaur irratira honea esan egu, ez daukagu, bueno, bai, gaia bat ditugu, baina, pizka peresarekin, pentsatzen dugu zuri ere, bai, berri ere, liburu akartu, asirakurtzen, eta huet kritikatzen, bai, pizka bat emango dizule, ez da? Bai, bueno, e etengutxi izan dugu egitean, baina, bai, bai, bai, e O, oporren ondoren beti egoten aurrlako pereza pixka bat, baina bueno, ilusio zartzen da gure e, zintziliken daukagun gure zaiatxiki mm hau. -hmm. Eta horrengoan, komentatu diguzu, ba, urtea azteko, ba, ez nobeda de ba, bezik, eta uste dut, amar urte egiten ditu liburu batekin zatozela, ez da? Horri da, e, amar urte beteko ditu orain, 2000 eta amairu honetan, e, ba, liburu honek eta bueno, agian, ba, oso liburu hona delako ba, bergogoratzeak merezzi du. Nik uste torrenik e, salmentan dagoen liburu badela, ez dut uste eskatalogatuta dagoenik, egien sanete komprobatu, baina bono, eskura erraza da. Eta e, liburua, e, ba, bueno, e, arte liburu tzatartu daiteke, baina bono, berez e, literatura liburu badala. Eh? E, margolari bati buruzkoa, Frida Kalori buruzkoa, eta eh liburuaren hitzeguru gain ere hori da Frida. Mm -hmm. Liburua album ilustratu ba da. Eh formatu handixa masreal eta e, liburu honek egiten duena da ba, Frida Kaloren hautzaroa e, kontatzen digu bere gorabera personalekin, eta nolabait ere ba azaltzen digu ba, ba, Margolari ospetsu eta 20 garren mendeko ba ez indesteko honekin ba, ba bueno ba, ba ori, ba, pixka bat ba, margolari batek <coughs> auztzaroan zer aurki ditzakeen bat deskubrimenduak ba, ba, ba iritsi arte ba izantzena izantzen era hori da Mhm <coughs> dira dena marraskia dira la testu ere badu konjuten Ai, da kontaktzen tes, testuan senzillo da da, eta e, ba marrazkien barruan txertatuta dago esan daiteke, horri aldeko ba, bizpailu lerro batzuetan gutxiago ere, dozena batzitz daude horri aldeko, eta ba, zehatzmehatz ba, kontatzen dugu irudietan azaltzen dena, nolabit esateko esan daiteke kasonetan e, testoa irudiari laguntzen dagoela, eta ez alderantziz, Eta, bueno, ba, esan dudan bezala, hasiera, eran, ba, gidoia dago estu kilotuta, ba, neska honen e, ba, margogintzarako o, zera, e, iniziazioarekin. Eta, hortuan, horretarako, ba, ba, nolabiteko mugarri bat jartzen ditu, bere biografian. Eta, ba, mugarri horiek lotuta dute, ba, bai, bere, aita era, bere aitaren izaerarekin, e, bueno, lanbidearekin, e, zehaz mehaz, e, bere eta argazkilaria zen eta eh ere ba Fridak e, ba, ezaguna denez ba e, izan zitun e, ba bueno bi bi sorigaitz bate izan izan poliomilitis e, gaixotasuna, eta beste izan izan ba mala autobus e, istripu mala partatua ba bere ondoren zitun bere berezko ba zeak ba, are gehiago hunditu zituna eta ba bueno ba, hori xe, gutxi gora bera, ba, esan dako oiek hartuta, ba, osatzen da ba, emakume honen e, haurtzaroaren e, zea, narrazioa. E, bere narrazio hau egitean ere kontutan hartzen duten nola behitere, ba, emakume honek e, ba, zeukan e, mundu personal hori, ba, nola ere egiten joan zen, eta nola ba, bueno, ba, bait da ere, nolabait ere ba, mexikarra izanik ba, uno, Mexiko kulturak ze eragin edo eduki dezaken ba emakume honeengan. Mm -hmm. Beraz Frida Kahloren ba bisitezagutzeko ba interesgarri izan daitekean ba Bari ez, pentsatzen dut, bueno ez dakit eh? ikusitako irudien gatik, fridarenak eta ola bere marraskien gatik, zu normalean gaztentzako eta horrentzako literaturalen inguruan haritzen zara, ez daki hemen barruan agertzen dire marraskiak esote diren pixkaba fuerteak, ale maten duten aukera, fuerteak izan dere, maten duten aukera, baitz egiteko alako talako alako egoeren inguruan, ez da? Eze, bueno bai durari gabe hori ba, esandakoa da ez da Frida Kahlo badu ba oinazearekin e, sufrimenduarekin ba zeukan honelako lotura bat ez da beti agertzen zuen bere burua e, e, bueno zauna da, una da be, bereziki bere burua margotzen zuela ba e, noaitzeko sufrimendua adieraziz eta hemen irudietan irudiren batean ba ikusten da Frida ba e, arantzadun arbola batekin guratuta eta honelako ausak edo ilargi bat negarrez ez da Baina e, tarte handia eskaintzen zaio ere ba, Fridaren irudimeneak sortutako e, izaki txikiei ba, bueno, Mexikoko kulturan ezagunak diren ba, e, ba, Gozoki hauek kalaberak eta onelako gauza ditu zen gozokiak mm -hmm. Baina dena dago tono bai kolore aldetik eta bai forma aldetik Oso tono gozoan eta oso bueno, aurrentzako tono egoki batean esan genezake eta beraz babai. ba ez da guaratzorik liburu hau eh bad bat urtetik aurrerako aur batekin irakurtzego mm -hmm. aregeiago gomendagarri ere bada mm -hmm. eh Zer, bueno beh, hor nik ustez eh, badagoela beste kontu bat eta da aur literaturak eh, ze gai ikutu berditun eta nola ikutu berditun ba bueno ba eztabaida izan daiteke baina nik ustez liburu honek demostratzen dula E, gaiak edo zen gai izanda ere kontua dela gai horren trataera, esta. E, edo zen gai izanda ere egokiro tratatzen bada aurr batek ulertzeko moduan eta aurr batek ba, m, mm, esan genezake mezua barneratzeko moduan tratatzen bada, niker ez dutste gai mugarik dagoenik. eta liburu honek ba hori xe demostratzen du. Nere ustea parlamenta Oso, ondo, agian, es, esaten duzunaren horren, ba, izlada izan daiteke, asala bera, esguke benoen doko agu, pantainan asala besterik ez dugu ikuste, maion horri ikusten da, es, ba, Frida Bera, txikitan, pentsatzen dutor urte gutxikon eskatoa da, eta txoritxo batzu margotzen ari da, txori batzen gainean, txori baten gainean, ez pintzelarekin, eta esandakoa dako, es, kolorena baita, es, kolore oso alaiak dira, es? Bai, bai, beroak, esan daiteke, bai, da. bai, gozoak, Oso, nalda horretatik, oso Mexikarra, edo eh? oso beroa, ez da? Mm -hmm. eh, Mexiko dan bezain bat. Bai, bai... Ego horre ikusten dugu ilustratzailea ere, ego horre, ez que, bueno, ikusten dugu ilustratzailea ere, baina egilea berez, John Winter da, pentsatzen, oi, John Winter, ez dakito sondo esan du den, pentsatzen dut estatu batu arra, ingelesa, edo ez dakit nongo izango den, baina gero ya ba, ilustratzailea eta, ba ingurukagoa izango da, Ana Juan, edo ez dakit no, ze zan dezakezu honen inguruen Bai e, e, idazlea Jona Winter da eta e, ilustatzeilea Ana Juan e, biak ere estatu batuetan bizi dira, esango nuke Ana joan bere izena bizenen hispanoa dela, baina esan ez eta rakatu e, bere berri ez daukat, baina bai estatu batuetan e, sortutako liburua da eta kultura ba, ba bueno e, kultura, e, ba, barruan zertu daitekeen liburu badalde horretatik eh ficha jarraituz hau e, santillana e, ez, santillana es alfaguara barkatu alfaguara kargiterratu zuen eta bere euskarazko sezioa zubia bia deitzen dena mm -hmm. e, alfaguara zubia. bia hortan 2003an Eta, bai, hori xera, gero, itzultzaileak lana ondo egin zuten, egizan euskera atsegin batean igatzita dago. E, hau, biden arten itzulia da, Ainoa bazterretxea eta Joseba Sancho. Eta, bai, ez dauka itzakiarik izkuntzaldetik ere, oso, bueno, irakur atsegin. Bai. Ba, zondo ja onda Hortan Frida ya Marurte ditu liburua, baina ba, bere bizitza eta bere artelanak eh nahi ditugun ororentzat, ba bueno, indikan ere seguru aski topatuko du un ba liburua, eh, zure liburu dendetan eta serez onik ez ba liburutegietan ere bai, esta. Horria. Horria. Ba bueno, ba eskerrik asko gureken egoteagatik, eh, 2013 hasi dugu beraz urtea aurrera egingo du ba, espero dugu zurekin egotea baitare eta urrengo hurrengo hasta azken arte berriro. Vale, ba Nagia ginet. Ondo